ketten kívenök ma 2020. éj február 9-ike van és kedd a pontos idő 1 perc mulott 347 ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Netezők, valamint Fialaj János 14 éve a nauliaknak nem felette is, a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, ami a hőmérsékletet illeti számra teljesen hihetetlen, de Magyarország déli részén azt mondják, hogy 12-14 fok lesz. Ez vagy azt jelenti, hogy megbolondult az időjárás, vagy az, hogy Magyarország hirtelen nagyon nagy lett. Tudom, Magyarország mindig nagyon nagy volt. Ami a tegnapot illeti, a helyzet az, hogy van, hogy az ember keveset markol és keveset fog. Exkluzálódhatnék hosszasan, de nem fogom tenni. Valójában, Tegnap is az az effekt történt, mint egy héttel ezelőtt. Egy egészen békés, úgynevezett polgárinak mondható hétvége után valahogy a szervezetemnek nem akarodzott. És ezt a mondatot itt most nem fogom befejezni. Én már réges-régóta letettem arról, hogy Önöket bármi miatt is kárhoztassam. Én a tegnapi napomat killódásként éltem, meg mások azt mondták, egész jó műsor volt, mint tudjuk, ahány mű annyi olvasat. Én egy kicsivel nagyobb aktivitást szívesebben vettem volna, annélkül, hogy utalást tettek volna a killódásomra. Van ilyen mondás Magyarországon, hogy amilyen az agyonisten, olyan a fogadjisten, fogalmam sincs, hogy ez mit jelent. De tételezzük fel, hogy ez a tegnapi napra áll. Rövidesen kapcsolom önöknek Zsolt Pétert. Fél kor kapcsolom Elsőból Lászlót, majd 8 óra után Göttinger Pálc. Egy telefon belefér Nem reagál ez az 1 gyerekek. Én beállítom, de ez most nem volt így jó. Nem vagy letolva, de akár letolva is lehetnél. Nagyon kedves. Nem, hát csak hogy érted, hát ez igen, hát ez ilyen nincs, hogy az ember itt közben. Értem, értem, értem. Ebben a műsorban minden jó, amit a többiek csinálnak, és minden rossz, amit én. Csillagszórok az éjszakák. Ez csak én, ne, ne, ne, ez most nem az a pillanat. Tehát arra kérem, hogy valójában lehet segíteni, akkor én szólok, és valamikor nem lehet segíteni, akkor, akkor, akkor nem. Tehát... Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János a kertben.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 Zolt Péter, jó reggelt! Jó reggelt, átülök egy másik mikrofonhoz, és aztán mindjárt belekezdünk. Jó, a kettő között viselkedjél jól. Rendben. Péter, média szociológus, vagy mi legyen a -e megszólítás? Különböző aktualitások kapcsán beszélgetünk. Aki hallgatta a klubrádiót, azt tapasztalhatta, hogy Dési János Dávid Ferenctel folytatott beszélgetésében azt kérdezte, hogy Dávid Ferenc fel van-e készülve, arra, hogy február 15-től, hétfőtől interneten lehet csak hallgatni a rádiót. És erre Dávid Ferenc valamit válaszolt. Kampány is van most a klubrádióban, és ez egy folyamatosan visszatérő téma. A szónak nem tudom milyen értelmében, ez egy hosszas beszélgetés része lehetne, akár a Maximálisan szolidáris vagyok a klubrádióval, mégis van valami anakronizmus abban, hogy 2021. februárjában egy rádió, egy egyébként nem csak interneten, hanem másféleképpen is sugárzó rádió esetleges internet átállását nagyjából úgy írják le, mintha egyébként visszamenne a múltba, holott valójában a jövőbe megy, Ugyanakkor Magyarországon a jövő még nem kezdődött el, az internetes rádiózásnak nincsenek jelentős hagyományai, és ez a kulimász, amit elmondtam, de talán mégse kulimász, egy olyan széttartó folyamatot tesz lehetővé, hogy csak ülök és bámulok. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Hát, hogy anakronizmus lenne, vagy valamiféle ellentmondás lenne a dologban, Nem tudom, lehet hallani? Tökéletesen. Azt, azt azt nem tudom, mert ugye ez, de, de akkor induljunk ki ebből az ambivalens helyzetből. Tehát, hogy megérthetjük a sugárdi aggodalmát, mert egy új helyzetbe kerül, és nem tudja, hogy mire számíthat. De, hogyha hát, szabad egy kicsit ilyen szociológiai oldalról közelíteni a, a, a kérdést, akkor én azt mondanám, hogy nyilvánvalóan a sugárdónak a, a modellje, az, hogy van egy törzsközönsége, mely törzsközönség el is tartja, és erre joggal büszke a Radio, és ez a modell tulajdonképpen olyan, ami életképes, ezt tudják magukról. Azt is tudják, hogy az idősebb generáció a, a, a, a, ez a törzsközönség, és hogy az idősebb generáció nehezebben mondul, ilyen internetes átállással, de meg fog történni. Tehát ha innen nézzük Élektőleg a dolgokat... nagy valószínűséggel meg fog történni, ma van egy bírósági tárgyalás, azon még sok minden múlhat. Igen, hát akkor tételezzük, hogy ebben az irányon mennek a folyamatok, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy ezt a, ez a generációt a klubrádió maga viszi át a túlpacra. És ha innen nézzük a dolgot, akkor ez engem a felsőoktatásnak a kényszer internetes átállására emlékeztet. Nem voltunk azon a szinten, hogy ez menjen, de a vírus rákényszerített minket egy hatalmas lépésre, és most már nagyszerűen tudunk tanítani. Hát ő nagyszerűen, vagy sem a... erről sok minden, sok, ki sok mindent mondhatna, de maradjunk annál a tételnél, amit mondtál. Tehete? És ha igen, akkor hogyan? Egy rádió arról, hogy hány éves a közönség. Gondolom, ez erről tehet, mert ugye ha olyan zenéket és olyan témákat hoz be, akkor, akkor változik ez a dolog, de van egy ő, saját lockdike is, hogy kialakul egy közönség, ezt a közönséget szeretném minél jobban kiszolgálni, és ez ilyen körtörös folyamatban erősíti egymást. Ezért is nagyon nehéz megtartani a politikai távolságot mindenkivel szemben, mert a közönség valamit elvár. De azt Úgy, el lehetne hogy... mondani, hogy a klubrádiónak a műsorpolitikája, politikája az alapvetően, az 50 éven felettieknek talán a 60 éven, talán a 65 éven felülieknek kedvez? Lehet ilyet állítani? Hát, én szerintem ezek szociológiai tények, de hogy hogy a fiatalabb generáció felé is idnak, és hogy van fiatalabb ö, hallgatottságuk is, ez, ez is egész biztos, tehát nem, nem hiszem, hogy be akarnának zárkodni egy idős generációra, és nem hiszem, hogy csak az idősek hallgatnának. Ahogy az internetre való áttérésről beszélnek, az mégis olyan, mint a jégkorszaknak az X része, hol amikor megjelennek a mamutok, akkor a többi állat azt mondja, hogy jé, mi azt hittük, hogy ti már rég kihaltatok. Tehát megérnek a mondatok. Megértjük az ilyen típusú aggodalmat, hiszen bizonyos uh, hallgatói réteget szükség szerint szerjön el fog veszíteni. Hát én a törzs, uh, törzs közönségről uh, mondtam, hogy az uh, tovább megy vele, és hogy, hogy ez, uh, hát ez, ez, ez a, a, a politika oldaláról nézzük, aminek mondjuk az volna a célja, hogy, hogy legyen ez egy abszolút szubkultúra, és zárkozzon be a maga világába, akkor nem biztos, hogy politikailag okos húzás volt, hiszen ezt a törzs közönséget tulajdonképpen megfiatalítja, vagy a te hasonlatot ezek a ezekből a mamutokból hirtelen fiatal életerős elefántok lesznek. Ezt, ezt a, a, a kulugádió étterből való tiszorítása, vagy átmeneti tiszorítása, ez bekövetkezik, ez hát tulajdonképpen ezt mondja maga után, hogy hirtelen egy, egy generáció az, az a képességeket, ha nem De Ez egy tény, arra, vagy ez egy feltételezés? Értem. Szerintem a tödös közösségben van annyi mobilitási készség, hogy ezt a lépést megtegyek. Ezt én a nem... növekedésről beszéltél. Azt kérdezem, hogy a növekedés, az szerinted tény, vagy feltételezés? Nem gondolom, hogy növekedés. Azt gondolom, hogy a hallgatói létszáma valamelyes csökkenni fog. De, de átíti az egyik oldalról a másikra ezt a közönséget. És, és azért még azt tegyük hozzá, hogy ma már nem az a helyzet az idősebb generáció internet használatánál, mint tíz évvel ez Ma már az idősebb emberek ott vannak a Facebookon. Sőt, inkább ők vannak ott, és a fiatalok keresnek más platformokat maguknak, hogy nem használják. Tehát most már azért ez a helyzet. Tragédia-e, hogyha valakinek át kell térnie tartósan vagy átmenetileg az internetre? Bizonyos értelemben igen, mert, mert a reggel a autóba hallgatott és munkába igyekvő embereknek a a, a könnyű tartomelérését megnehezíti. Tehát de nem azokkal van a baj, akik otthon maradnak és zúbládot akarnak hallgatni és ezért megtanulják ennek a technikáját, hanem, hanem azokat veszítheti el a rádió, akik erre ugyan nem hajlandók, de jönnek ennek a munkából és ba, és akkor megkidesen a ide. Most valójában arról beszélünk, hogy egy rádiókövetése pénzügyi kérdés is, hiszen aki egyébként internetes rádióval rendelkezik jobb minőségi autójában, vagy rosszabb minőségi autójában, de jobb minőségű autórádiójával, vagy telefonján követi az adást, annak a számára gancegál. Akinek erre nincs pénze, vagy elfelejti, annak tényleges kiesés elfelejti, az kisebb valószínűségű. Mekkora jelentősége van a pénznek? A pénznek olyan nagy jelentősége nincsen. Az elköteleződésnek és a kényelmességnek van jelentősége. Azért azt tapasztaljuk, hogy az interneten bármilyen picike is nehézséget fejittatunk, aztán elveszítjük az embereket. Például, hogyha bejelentkezési kötelezettség van, akkor, akkor már az emberek nagyját elveszik, mert ugyanez van, hogyha a rádióban a korábbi könnyű nyomkodás helyett mondjuk a telefon kéne bekapcsolni, akkor már egy bizonyos réteget elveszít a hallgatottságából. Ezek a, ezek a kicsit kicsi szokásbeli különbségek azok, amelyek még hatnak, de lehet, hogy egy két év múlva, már semmi jelentősége nincsen. Ami a rádiózási szokásokat illeti, arról mit lehet tudni, mert e, lányaink generációja egyáltalán nem hallgat rádiót, mint ahogy tévét se néz, különböző programokat önállóan vesz, podcastokat hallgat, de folyamatában, real-time-ban a tévénézés és a rádióhallgatás sem jellemző rájuk, oké, okay, közép, polgári, budapesti gyerekekről van szó. Húsz év körüliekről. Ez így igaz. Tehát, ha külvárosból a, a vonaton utazgatnak, akkor is az általuk választott programot valvajták, és nem. Nem rádió műsor. Úgyhogy nem tudom, hogy meddig, meddig fogjuk tartani. Lehet, hogy, hogy ez a jövő. Ugyanakkor a kereskedelmi rádiózásban legyen az a Music FM, vagy legyen az a rádió egy iszonyatos hallgatottság mind a földi sugárzásban, mind interneten. Azért óriás szakadék, és nagyon eltérőek ezek a tehát ez 90 fokos szöget igen, de itt meg akkor rakjuk hozzá azt, hogy fiatalok között is óriási különbségek vannak, tehát a, mint az értelmiségi fiatalok vagy a felső középosztályi fiatalok azok nem hallgatják ezeket az említett rádiomúsorokat, azok tényleg maguk hívják a tartalmakat. Úgyhogy továbbra is megvan ez a különbség, ami a tömegkultúra fogyasztó, és a szemek kultúrát elutasító és mondjuk egy tudatos keresztélő között van. Vegyük a politikát, vegyük a kereskedelmet, külön-külön, bár a kettő összefügg. Milyen irányba tolja, ha tolja egyáltalán a rádiózást ma Magyarországon a politika? Igen, erre utaltam az előbb, hogy ez egy politikai szempontból nem egy logikus döntés, vagy egy hossz utána nem átgondolt döntés, mert ö, ö, megfiatalítja a, azt a generációt, amelyik elkényelmesedett, és, és, és, és gyorsabban. Ezt kérdeztem tőled, hogy ez feltételezése vagy tapasztalat, hiszen ezt most már nem először mondod, és ezért kérdezek vissza, nem először. Aha. Ezt feltételezés a részemről, de szerintem egy logikus feltételezés. Hiszen van egy törzsgátája a Tudányónak, De valójában kik adódnak hozzá a politikai nyomásából adódóan? Akik egyébként nem, nem voltak hozzá... rádióhallgatók. Azt nem gondolom, hogy hozzáadódnak. Hogy? Hanem azt gondolom, hogy akik eddig nem voltak kő, tehát se jutott, az interneten kell rádiót hallgatni, azok most átszoknak az internetre. Igazad van, a kérdés nem volt eléggé cizellált valójában én már nem az internetről beszélek csupán, hanem arról, hogy maga a politika a kommunikációt, a rádiós kommunikációt tolja bármilyen irányba, beleértve, hogy ez dolga a politikának, és itt most már egyáltalán nem kizállok az internetről beszélek, hanem arról a Politikai és nem politikai szabályozásról, amely részint a parlamentben, részint kihelyezett tagozatánál, az NMH-nál történik. Hát amennyire tudjuk, ugye ez a DAP-típusú rádiózásnak a lehetőségeit a politika ö, és a jogalkotás elveszte, tehát hogy ezek, ezeket az nmh mikor miközben nyugaton mindenit az irányba mennek a dolgok nálunk, ö, nem teszi lehetővé, tehát, az egyik kezével próbálja ö, visszatartani az, hogy létrejöjjön egy ilyen teljesen hatalom által teljesen kontrollálhatatlan ö, ö, tömegkommunikáció. Mással meg az általa nem kívánatos szereplőnek tartott vásklubrádiót ö, hallgatottságát benyomja az internetbe, amivel pedig szocializál, hogy ez is teljesen uh, érthetetlen ezek a lépések, de mégis ellentétes erőt. Lehet-e egyértelmű irányt látni a politika törekvésében, a tekintetben, hogy ezt a szférát befolyásolja, ha nem is akarja megszüntetni, de a markában tartsa, és nagyjából előírja az, hogy milyen körülmények között, milyen struktúrával működhet, beleértve, hogy mennyire regionális, mennyire nem. Ez természetesen az internetre nem vonatkozik. Hát ö, azt tapasztaljuk, hogy egy... Ö liberális uh, rendszernek, és egy autokratikus rendszernek, meg még inkább minden törekvése abban a irányba hat, hogy uh, a nyilvánosságot kézbe tartsa, és a, a kommunikációt is uh, uralja, mennyire tudja az adott kultúrában. Hogy, hogy ennek a, a, a tapasztalatát szerezzük nap mint nap. Van ilyen a politikának, és uh, ha az oroszokra gondolunk, akkor, akkor ott volt egy olyan időszak, amikor azt mondták a fociológusok saját magukról, hogy itt két társadalom létezik, az, az egyik az internet, hogy a másik a hallgatja azt, ami Putin lehetőséget ad, hogy hallgassák, és ezeknek két tudatállapota is jön létre. Tehát az, az, az, az internetnek a használata az tényleg egy, vagy azoknak a fiataloknak, akik maguk hívják le a tartalmat, ez tényleg elszakítja az, az egyik társadalmat a másik Azt kérdezem tőled, hogy az a finanszírozás, amely Magyarországon működik, az végül is természetes, hogy azt tette lehetővé, ami van, hiszen ami a reklámpiacot illeti, az egy tízes skálán inkább, hát... Mondjuk, hogy 8-asra irányított, ami igen magas szám, de könnyen lehetséges, hogy 9-es, és azok a gazdasági erők, amelyek egyébként függetlenül ettől a reklámpiasztól működhetnének, nem túl aktívak, illetőleg ha aktívak, akkor kormány oldalon aktívak, a másik oldalon, nevezük ellenzéknek jobb hiány, az sokkal kevésbé. Ez mennyiben magyar jelenség egyáltalán, amit leírtam, igaz? -e? Igaz, és tudjuk, hogy Magyarországon ez félsőséges igaz, mint mondjuk a többi oszkommunista országban hatalomkoncentrációból ered ennek a végeredménye. A többi közép-európai országban a gazdasági erőviszonyok nem lettek ennyire koncentrálva. Tehát... Ez egy, ez egy tipikusan magyar jelenség. Annyira nem örülhetünk neki, mert egy államnak az volna a dolga, hogy a, a, az erőforrásokat demokratikusan oszta el, tehát ne, ne koncentrálja valahová. Ha ez egy folyamat, egy akkor ennek van origója, mert én ezt nem 2010-től számítom. Ha például, amit mondtál, hogy a reklám reklámokkal való visszaélés az, hogy az hogyan zajlik, hát arra, arra már panaszkodtak korábban is, és, és a konzervatív oldalról, hogy több pénz megy a másik oldalra. Például vegyük azt, amikor a Magyar Hírlap még, még liberális lap volt. Akkor volt egy olyan írt, hogy a Magyar Hírlap, az miért kap annyi reklámbevételt piacról, vagy vagy, vagy akár az állami ígéretésekről is, amikor kicsi az olvasottság. Amire a válaszadó, az hogy azért nem a magyar írlapnak az olvasói, azok a felső országok kerülnek ki, tehát a, a gazdasági szempontból is e, e, elítől, és hát őket értemes, mint véleménydezőre megcélozni. Tehát volt rá egy válasz, de a, a, a tény az az volt, hogy ott hogy az, nem az olvasottság alapján, ott lott el a pénz, és hát ezt, ezt nagyon is meg akarták bosszulni, vagy nehezményezték az, az akkori konzervatív oldalon lévő emberek, és amikor fordultak ottba, akkor viszont éltek a saját lehetőségével. Te... szerint 2022-ben, 26-ban, bár nem gondolnám, hogy feltétlen választási ciklusokhoz kéne igazodnia ennek. Ebben lesz-e jelentős változás, vagy ez valójában, ha nem is marad így örökidőkre, de hosszú idővel lehet számolni? Hiszen az, amiről te beszélsz, az a közösségi finanszírozása, nevezők jobb hiány, így a klubrádiónak, ami, ami történik, azért abban van valami szegény ember vízzel főzi, jelleg, ha ez nem bántó. Ha bántó, akkor biztos tévedtem, én ezt éltem meg. Menjünk optimisták ebből a szempontból, tehát szocializálódik, vagy tanul. A magyar társadalomban a mi legnagyobb problémánk az, hogy, hogy egy olyan világból érkezünk, amikor azt szoktuk meg, hogy mindent megkapunk az állambácsitól. Nagyon nehéz átállni arra, hogy tőlünk a dolgok. Ez, ez, ez Jó, csak ez sikerül, ugye annyiban nem, nem, nem stimmel, hogy amíg az egyik oldalon ez automatikusan megy, addig a másik oldalon, eh, ahogy ezt rosszindulatúan szoktál fogalmazni, akár velem kapcsolatban is korábban, tarhálás folyik. Azért ez ebben a formában nem igazságos. Persze, hogy nem igazságos, de kikényszeríti azt a helyzetet, hogy létrejöjjön a, a telex, vagy, vagy ugyanígy a, a, az emberek rájöjjönnek arra én magam is, hogy ha valamit nem támogatok, akkor lehet, hogy nem lesz. Tehát, hogy ez tőlen tűz. És ez, egy, ez egy komoly előrelépés, és ezzel szemben ez egy komoly demokratikus Nevelés, nevelődési folyamat, és ezzel szemben minden hatalom meg kell, hogy hajoljon. Két kérdés marad, az egyik egy apróság, ugyanakkor egy sor dologban ma bírósághoz olyan döntést, amely nagyobb jelentőséggel bír, annál semmint, hogy önmagában egy életről legyen szó, és én itt most a február másodikai kúria KF 64316 per 2020 per 6-számú határozatáról beszélek, amely azt mondja, ha a média szolgáltató legalább utalás szintjén bemutatja a releváns, szembenálló véleményeket, akkor a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó törvényi kötelezettségének eleget tesz. És konkrétan azt gondolom, hogy aki ezt a döntést hozta, az nem volt teljesen. De ez itt nem a Bajersó, tehát ennek következtében ezt a nem fejezem be? Ez annyira a... nem életszerű, hogy ilyen elegánsan fejezem ki maga, miközben nem ez volt a fejemben. Mindig különbség lesz a jog és a vetika között. Tehát a jog sosem fog tudni elérni azt, hogy, hogy korrekt legyen az média. Ha én ki akarom kényszeríteni azt, hogy mondjuk vizuális effektionsz, olyan etikus legyen egy, egy média, mert hogy ugyanannyit mutassa a kamera az egyik felet, mint a másikat. Ha a kamera rossz indulat, mindig tudja úgy mutatni, hogy Háturról megvan a külön, és Jó, csak szeretném idézni az utolsó mondatot, és aztán jön az utolsó kérdés. Kétségtelen, hogy a kétféle álláspontról, véleményről szóló tájkoztatás mélysége, részletessége, időtartama nem volt azonos, és lényegesen nagyobb hangsúlyt kapott a birdokvédelmi perben érintett alperesi oldal nézőpontja, és most jön a lényeg. De ez a szerkesztői szabadság adta lehetőségekre is figyelemmel, a kiegyensúlyozatlan tájékoztatás megállapíthatóságát lehetővé és szükségessé tevő reális küszöböt nem érte el. Hogy mi van? Hogy tessék, hogy milyen küszöböt nem ért el? Hát, ha jól értelmezzük a mondatot, akkor maga ez az állítás bevallja, hogy nem volt kiegyensúlyozott. Erről, erről van szó, de az utalás mégis elég önálló fejezet, akár fél nyolcig is tarthatna, de tekintetten leszek arra, hogy neked egyéb irányú dolgod is van. Az elmúlt időben elsősorban az amerikai elnök választás okán a közösségi média rendszabályozásáról egyre több szó esett, hogy ez végül is Varga Judit tollából a közeljövőben hogyan fog megvalósulni, azt majd tapasztalni fogjuk, és arról lesz még módunk beszélgetni, de közben rémálmok is megfogalmazódnak, és Földi László, akik korábban Szijjártó Péter jaktyának, illetve nem az ő jaktyának, hanem az ő jaktozásának okán képes lett volna arról, képes lett volna arra, hogy lövésekkel tartsák távol azokat, akik egyébként ezt a jaktozást fényképen vagy más módon el akarták örökíteni. Most az internet lekapcsolásáról beszélt a vasárnapi újságban. Nem gondolnám, hogy Földi László a kormány embere, nem gondolnám, hogy Földi László az ellen Embere. De ha már valakinek az embere, akkor inkább a kormányi semmint az ellenzéki Földi Lászlónak a hagymázas beszédét idézőjelben mennyire kell komolyan venni, mennyire a jövőt fogalmazta meg, miközben hála a jó Istennek, azért azóta se lövöldöznek újságírókra, ha bárkinek a jaktyát vagy a repülőgépét viszonylag jobban megközelítik. Ez számomra annyira érdekes az a kérdés, hogy valószínűleg írni is fogok erről egy kis cikket, annyi gondolatot uh, uh, hozott számomra, úgyhogy uh, nagyon röviden, uh, azt mondom, hogy jövőre vonatkozóan nem tudunk semmit, uh, de az, hogy ilyen jellegű gondolatok keringenek anarchisták körében, uh, akár uh, terülista példákat is tudok mondani, a, a, amelyek ilyen ellenségesen biztomulnak a, a, a fogyasztói társadalomhoz és a földi ez a gondolkodás módja tulajdonképpen valahol örült beszélte, logikus meg illogikus is mert hát, ha lekapcsolnánk az internetet akkor a nap se tudná azonnal, hogy, hogy ilyen kifizetés történt egy pénztárnál Tehát, nagyon, nagyon sok dolgot fölvert, hogy maradjunk jó, ja, hát ő, ő a ugye azt mondja, le kell kapcsolni az értem. internetet, ezt egy szűk csoport irányítja, a gépek pedig másodpercek alatt bárkit képesek befolyásolni, ilyenre sosem volt példa, így a következményeket nem is lehet megjósolni, ezért mondom, hogy le kell kapcsolni. Nyilván ez nem fog megtörténni, ezt mindenki butaságnak tartja, de egyelőre én nem látok más logikát. Igen, hát ez csak egy logikai játék a részéről is, hogy ezt ő gondolja komolyan, és hogy ehhez meg hozzávesztük a... a a mi társadalmunknak a szélsőségesen individuális uh, hozzáállását, amit meg lehetne csinálni, meg lehet csinálni mondjuk itt egy, egy uh, diktatúrához hozzászokott országba, az Magyarországon politikai öngyilkosságán, lenne. Úgyhogy még a gondolat tölgetése is politikai kockázatokkal jár. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a legjobbakat kívánom az autónak. Köszönöm. Szerusz! Önök Zsolt Péter szociológust hallották. Tegyük hozzá, hogy ami a hajóra, hajót megközelítő újságírókról való megjegyzést illeti az a hitrádióban Rádióban hangzott el, és hogy az ott aztán a riporter részél, hogy egyáltalán volt riporter, milyen reakció szült, arról viszonylag kevesebbet lehet hallani. Azért szeretném elmondani, hogy a riportereken, műsorvezetőkön annál több múlik, mint amit az itt, azért itt az elmúlt időben tapasztaltunk. 061-9111-168. Figyelek, ha van mire. Erről beszéltem Azt, hogy önök adott esetben A 168 Facebook oldalán Hogyan szórakoztatják el egymást Nem tudom, hogy is érdekel. Ez Nem az én felületem Ugyanakkor abnormálisnak találom azt mellett, A hallgatottsági számok mellett Amivel jelleg a kejfej rendelkezik Oké lehet ennél több is az önök aktivitása az ennyire alacsony. Én alkalmazkodom hozzá, nincs is más módom. Szeretném elmondani, hogy ez egy jelentés az árbockosárból, de az árbockosárból jelentő matróz annál gazdagabban tud jelenteni a világról, minél több információval bír. Sok információval rendelkezem, az önök információval, önök információival együtt azonban gazdagodhat ez a jelentés. Ezt a szöveget ma legfeljebb még egyszer fogom elmondani, harmadszorra nincs értelme beleértve, hogy lehet, hogy először volt. Ma 2021. február 9-e ked van, a pontos idő 5 percünk lesz reggel fél nyolc. Ez a Kejfe Jancsi a rádióm Köszönöm szépen az új széket, aminek következtében nincs szükségem párnára. De szeretnék majd egy szemétlátát. Állandóan újabb és újabb vágyaim vannak. Köszönöm szépen, ezt most már megoldom, csak majd legközelebb. Nagyon kedves vagy, köszönöm. reggel fél nyolc nagyjából három perc múlva 7.32-kor felhívom el Simon Lászlót addig ha valaki akarja hallatni a hangját vagy az elhangzottak kapcsán vagy bármilyen egyéb ügyben hajrá, ha nem, hát szólni fog a Pink Floyd 061 911 168 reggelt, igazsúra vagyok. A tegnapi telefonom után pár azt mondta, hogy majd visszatér arra a bizonyos szívül a pályára, de nem, tette. nem, nem a tegnapi nap, nem az a nap volt és a mai nap sem. Igen, de már... Egyszer majd meg fogom tenni. Minden esetre a Honpola azt mondja, hogy nincsenek véletlenek, így aztán, amikor tegnap Rangos Katalinnal összeakadtam a Mon Parkban, külös tekintettel arra, hogy én kifejezetten el akartam kerülni, a lányomnak mondtam is, hogy ezt a néni teszt te nem sikerült. Györöget. Jó reggelt! Segítséget kérni a 168 óra honlapján a csak hang ikonra nem, nem, nem jön a hangát. hogy ennek van valami oka vagy csak nálam van így. te segíteni. Ádám? Hogy érti, hogy nem jön? Azt kérdezik, hogy hogy érti, hogy nem jön, de szerintem úgy nem jön, hogy nem jön. Tehát ezt nem, nem értem a kérdésedet, Ádám. Hát, hogy a, az egy külön lejátszó Az egy külön lejátszó nyílik meg, azt mondja... Igen. És kétszer kell kattintani. Kétszer kell Bejön az ikon, tehát ott van, hogy elindul ugye a play, play megnyomja az ember, beállítja a hangot, csak nem, nem hallani az adást, hanem csak élő adásban tudom nézni, ami nem rossz, csak hogyha ha lehet, ha csak hangot, akkor megteszönném. Oké, okay, rendben van, azt kérdezem, hogy ezt más is tapasztalja-e. Van, aki online hallgatja a kejfejancsit? Okay, 061 Jó reggelt! Megsakadtál az Nem tudtam mit mondani, köszönöm szépen. Ja, Tehát ja. az a kérdés, hogy bárki tud-e segíteni az úrnak, vagy el tudja mondani azt, hogy ő egyébként ezt a funkciót megtalálta, és így hallgatja. 061911168, Már nem sokáig. neked ott látnod kéne a Facebookon beszélgetők között, hogy ezt mások is felvetették, Ádám. Felvetették? Nem? Oké. Okay. Nem tudom, mit jelent az igen, Laci. Jó reggelt! Jó, jó reggelt! kipróbáltam, és tényleg nem volt. E, másrésztről egy kérdést fel lehet tenni. Igen. Mikor lesz legközelebb a, nem tudom, Zója, Zója, e, igen, igen, igen, igen, mert utóbbi legjobb beszélgetés. Be, akkor, akkor lesz. lesz. E, ez, ezt Én ebben nem tudok mit kezdeni, ugye? E, többen mondták, csak a videó stream megy. Tehát nem működik. A másik, a tettünk, a másik után a hát akkor gyere, és ezt mondd el. De, de miért? Milyen... Figyelj, könyörge, mert... Hát akkor majd a kamera nem fog mutatni. Jó, akkor mutassatok engem. Ak de Meghagyom a lehetőség. Jó, akkor mit kéne nekem mondanom? Csak tényleg gyerekek arra azért jöjjetek rá, hogy én tényleg egy berepülő pilóta vagyok, és bármire alkalmas vagyok, de műsort úgy nagyon nehéz vezetni, hogy közben arról tájékoztatnak engem, hogy különböző okokból nem lehet fogni. Mit kéne csinálniuk? Mikor megnyitja? Mikor megnyitja? Rákattint. Rá Megállítja. Megállítja. Újra rákattint. Újra rákattint és megvárja, hogy elinduljon, de ezt nem lehet ennél egyszerűbben? A tudomány mai állása szerint nem, de, A mai szerint, nem, de dolgoznak rajta. De erről könnyörgöm, tájékoztassatok előtte. Tehát menet közben ezzel... Oké, okay, hát rendben van, de ez nincs jól. És akkor nagyon finoman fejeztem ki magam. Ugye, Pali? Na jó. De megtanultam, hogy az ember a saját dolgaival nagyon hosszan ne foglalkozzon. Bár ezt még mindig jobban bírom, mint a tegnapot, amikor teljesen formán kívül voltam. Illetve nem voltam formán kívül, hanem nem foglalkoztatott az, aminek foglalkoztatnia kellett volna, és ez, és ez miatt nem tudtam elmarasztalni magamat, miközben vártam önöktől a segítséget. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Végig csináltam, nem szól. Nem szól, így sem? Nem. nem, biztos, hogy nem. Egyébként évén nézem, direkt elővettem a telefonomat. Végig próbáltam, megállítottam, újraindítottam, biztos, hogy nem szól, nincs hang. Oké, okay, itt is ezt mondják, gyerekek, ezt oldjuk meg, jó? Tehát én most akkor fölhívom az illetékest... valakinél működik, de ez, ez, ez nem normális dolog. Egy másodperc kérem, küldök itt egy... Nagyon sok Atya Úristen nincs itt, mint ahogy minden kócerájban, ahol dolgozom, nincs nagyon sok, és elnézést Atya Úristen az idézsgál még mielőtt itt az ateizmus olyan vágyját veszem magamra, ami nem célszerű, hogy... Jaj, jaj, jaj kis tülelmüket, addig zene fog szólni. Miben segíthetek? Szia, Palguta József vagyok. Szia, édesem. Szóval annyit, hogy kipróbáltam és saját magamnak is elküldtem a linket. Szó szóval szerint így néz ki, 22 betűből áll .media .cp eu. per public per 128 óra. Sajnos ez, ez enélkül nem fog működni, de ez tökéletesen az, amit mondtak. Nagyon szépen köszönöm. Kis türelmet kérek. Drámaibb, közben csönd van. Jó reggelt! Hello. Hello. Van nekem szóló Facebookon is, és normális interneten is, 168 ponton is. Okay, rendben van, ettől szép a világ. Ez legalább egy régi effekt. Elolvasom, hogy mit írtam. Valamit a rádiós foghatósággal kezdeni kéne. Nem jó nekem adás közben a foghatósággal foglalkoznom, Fialajános. János. Elküldtem. Jó. Ja. Ennyit tudtam tenni ennek az érdekében. Most tovább fog menni a repülő. Jó reggel. Jó reggel. Megpróbálom neked szizelláltan elmondani azt, amit tegnap akartam volna a telefonban elmondani, megtehettem volna korábban is. Um, nagyon ügyelnem kell a szavakra, senkinek nem akarok rosszat okozni. Elsimon Lászlóval beszélgetek, vagy ő beszélget velem. A múltkori beszélgetésünk az afrikai sertéspestis kapcsán valakit rávet arra, és ne akarjál ennél többet tudni, légy szíves. Tegnap sem mondtam volna neveket, csak legfeljebb jobban körülírtam volna, de most még kevésbé írom körül. Valaki szeretett volna nekem szívességet tenni az ügyben, hogy találjak nem csak politikus megszólalót, ugye politikus megszólaló az te volnál ebben a témakörben. És azt tapasztalta, ne kérdezz, milyen közegről van szó, nem az informátormat nem akarom kiadni, olyan e-mailt kaptam, amely engem meglehetősen nagy óvatosságra vett rá, ráadásul az illető nem hisztériás, nincs üldözési mániája, egy teljesen normális ember, gyakorlatilag arról tájékoztatott, hogy senki az íg egyad a világán, ennek a témának a legnagyobb tudói közül sem vállalták a megszólalást, e mert hogy azt mondták, hogy ez egy politikailag érzékeny terület. Én azt tudom neked mondani, hogy ez nem normális. Ezt szerettem volna csak elmondani neked, és semmilyen kérdésedre nem fogok tudni válaszolni, hiszen nem akarhatok rosszat annak, aki külön kérte engem az e-mail elküldése után, hogy a neve maradjon homályban. Jó jó, jó reggelt kívánok még egyszer, nincs ezért szerintem semmi baj. Hihetetlenül megkavartuk az állóvide -t. részben a, a műsorban elomzottak is az született cikkek kapcsán, részben, a, a, a, részben a, az én Facebook bejegyzésem kapcsán. Megmondom, hogy szintén ez a heti Mondinert, cím elhet itt abban, meg, szintén ezzel a kérdésre foglalkozom az aktuális politisztikámban. Úgyhogy azzal együtt, hogy vagy valamennyivel óvatosabban fogalmazok a... De mind, mind, de a műsorban feltartott állításokat, vagy a műsorban feltartott állításokat, mint most is. És az az abból következik, hogy nem szeretném, hogyha néhányan félreértenék azt, amit mondtam, mert nyilvánvalóan nem azt állítottam, és a is egyébként említem, hogy kifejezetten kihangsúlyoztam, hogy hogy nincs afrikai sertésvest is, de van afrikai sertésvest is. Azt sem állítom, hogy ez nem. Ebből az ég egyadta világán semmilyen probléma nincs, de hogyha valaki arra való hivatkozással óvja magát és a környezetét, vagy azt közli velem, hogy ez politikailag érzékeny téma, és ezért nem vállalja senki sem a megszólalást, akkor bennem egy tízes skálán azért inkább egy nyolcas berzenkedés indul sem kettőt. Tehát azért had lehessen elmondani valakinek a szakmai ellenvéleményét, nem attól félvén, hogy a politika hatalmas mancsával vagy pofont mér rá, vagy rálép, tehát azért ez nem egy, nem egy jó jön, dolog. János, én aztán is értelmes. ezek szerint valaki az ellenvéleményét nem akarja, nem mert elmondani. Hát csak, én nem tudom, hogy ellenvéleménye, vagy cizellálta volna, vagy részletezte volna azt, amit te elmondtál. Én azt tudom neked mondani analógiaképpen. Még egyszer, analógiaképpen is. Minden analógia jó, de nem ideális, hiszen az analógiával az ember valamire rá akar mutatni, amit közvetlenül nem tud megtenni. Én, én többé-kevésbé úgy tűnik ma, ez egy fialai fogalmazás volt, Kicsit dogályos. Maradjunk abban, hogy lehetséges, hogy elvesztettem olyan riportalant, aki aláírt az ügyének szakértést az orosz vakcina kapcsán, majd. Az orosz vakcina akkori dokumentációja kapcsán az elégedetlenségét fejezték ki, kilépett ebből a körből, de soha többet ezügyben nem tudott megszólalni, mert olyan titoktartási szerződést írt alá, amely lehetetlenné tette az ő megszólalását, és ez engem annyira elborzasztott, hogy a keletinél nagyobb mértékben fordultam nem csak ellene, hanem a tudós társadalom ellen. Nem jó az, hogyha a politika közvetlenül vagy valamilyen szakmai szervezet, Révén a szó szoros vagy a szó idézőjeles értelmében hallgatásra bír akarva, akaratlan olyan embereket, akik olyan véleményeket tudnak elmondani, amelyek elhangzására én legalábbis igényt tartanék, tartanék, és nem a politika szférájából jön. Hát János, én, én értem, amit mondasz, de biztos vagyok, hogy ebben az esetben mások kell szólagyani, hiszen Történetesen az a furcsa helyzet állt elő, hogy egy kormánypárti összes képviselő volt államtitkár, nevezetesen én, egy olyan ügybe szólalt meg, amit egyébként a név is, tehát a kormánynak a háttérítézmények közé, és amely egyébként egy európai nős direktívából következik. Tehát egy brüsszeli szabálynak az egyértelmű kritizálását tettem meg. Tehát, hogy, a, a, hogy ezek után valaki politikai alapból nem enne megszólalni, akár próbált vagy kontrakt, nem is értem, megértem, és ez nagyon fontos, az a előkészült interjú. A beszélgetés után. Engem, a veletek készült de... interjú, nem a velem készült interjú. A, a beszélgetésünk. Kettőnk, igen. Kettőnk között, a kettőnk között lezajlott beszélgetés után, nekem többen is felírtak köztük, köztük, csak hogy néhányat említsek. Ö, ö, akik nagyon örültek a megszólásomnak, illetve nagyon örültek annak, hogy írásban is meg... A Magyar, Magyarországnak a sikerült ugye a, a, az exportban előrelépni, és japánból da Most termékeket megértem hogy összességében egyébként sert is volt í magyarország mert a rendszerváltozás kori a a, a töredékét sem. Nem egy sem dog a, egy, egy Én most ingattam a fejemet, egy dolgot engedjél meg, hogy mondjak, aztán haladjunk tovább, azt meg kell, hogy értsed, vagy legalábbis figyelembe kéne venned, hogy amikor te azt mondod különböző nem politikai szereplő kapcsán téged idézlek, hogy kellő óvatossággal fogalmaztak valamit, akkor lehetséges, hogy veled kellő óvatossággal fogalmaznak valamit, velem viszont már egyáltalán nem beszélnek, mert ha veled kellő óvatossággal beszélnek, akkor velem már egyszerű -e, egyszerűbb semmilyen módon nem beszélni, mert nem akarnak a hatalommal újat húzni. Hogy ez így van-e, vagy sem, Laci, hallgas végig. De azt Igen. tudom neked mondani, hogy. Én ezt tapasztaltam, és egyetlen dologra hívom fel a figyelmet, de tételezzük fel, hogy amit mondok, egyáltalán nem igaz. Tehát semmi se igaz belőle. Akkor is azt tudom neked mondani, hogy egy nagyhatalmú ember, és egy politikus az az, egyfajtában körültekintőben kell, hogy eljárjon a saját hatalomgyakorlását, a saját létezését, a saját megnyilvánulásait illetően, ugyanúgy, mint az erős embernek, hiszen az erős ember is, amikor verekszik, akkor tudnia kell, nem egy jó példa, de talán nem is annyira rossz, hogy ő nagyobb pofont tud adni, mint egy másik ember adott esetben én. Tehát csak arra hívom fel a szíves figyelmedet, hogy ma a politikai közeg amely a Fideszhez köthető, tud olyan erővel rendelkezni, amivel te nem számolsz minden nap, mert te egy természetes közeged, ugyanakkor más azt mondja, hogy fiala, jobb, ha nem szólalok meg, nem szeretnék ebből magamnak kellemetlenséget. Erre légy szíves, nem mondjál semmit, csak azt mondom, hogy ezt létszíves kalkuláljad, ha másért nem, mert a kettünk jó viszonyából adódóan eszem, eh, eh, én az eszembe jutok neked, és erről eszedbe jut neked ez. Jánosnek két dolgot, mégiscsak mondok. Egyrészt javaslom a Soltanyi például, az átolvastam Egyetem Rektorát, és kér tőle interjút. Meg fog történni. Biztos érben, hogy a Rektor út szívesen fog interjút adni, és abban is kicsit, hogy őszintén el fogja mondani a véleményét, ami egy nagyon megalapodott vélemény hiszen az ország legisből szakemberével... Remben van, a Igen? Már megadom neked a mobilnálat. igen, a másik. Nyilván a műsoron Értem, értem. Hogy a, hogy a ezzel együtt mondottam. Értettem, csak azt mondom, hogy ezzel együtt létszíves, ezzel permanensen számol. Nem csak ebben az Jó. esetben, máskor is. Azt kérdezem tőled, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, közös ügyünk az állatvédelem az ön véleményére is számítunk, és van itt egy párbeszéd az állatvédelemről. A kormány célja, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a magyarok mindennapjait meghatározó kérdésekben, ezek közé tartozik az állatvédelem is. Ezért online párbeszédet indítunk, annak érdekében, hogy mindenki elmondhassa, mit gondol az állatvédelem legfontosabb kérdéseiről, többek között az állatvédő szervezetek támogatásáról, a kóbor kutyák befogadásáról, a pirotechnikai szabályokról vagy az állatkínzással a kapcsolatos büntetésekről. Az online kérdőív kitöltése, csak pár percet vesz igénybe, én a magam részéről le is töltöttem. Ez 13 kérdés, van benne A és B válasz lehetőség. Mi ez? Ugye végigotta tervezte a kormány, hogy az állatvédelem kérdésével foglalkozik. Ennek sok oka van egyrészt, van egy képviseltársunk a Mesteri Móvári Péter, aki Magyarig óta a Pili értében állapvédelemmel foglalkozik részben, az is a hátterében itt a Nyitvai Zsolt képviselőtársuk, aki a társadalmi kapcsolatok egy felelős miniszterelési megbízolót többször szolgálmazta, hogy ezt a kérdést tűzzük napirendre. Én személy szerint rendkívül kívül örülök neki, mert ez egy olyan kérdés, ami én azt hiszem, hogy át lehet ide. hogy ennek a kérdésnek a megvitatásában át lehet hidalni a párpolitikai. Vélemi és jó érzés, biztonséges emberek, akik szeretik az állatokat azok és sok gondolan és egyaránt vannak. Tehát egy, hogy jó, jó hogy olyan ügyek és témák is terítékbe kerülnek, akár nemzeti konzultációk keretében, amelyekben nem azt a szabályozanak a választottait, az politikai melyik oldalon állunk, hanem azt, hogy miképpen bizniunk biztonságos, biztonségesen, jó érzéssel, humánosan a bennünket körülbelül világhoz és környezetben. Én személy szerint nagyon nagy gondat látom azt, ami, ami ma, ma egyébként uh, van, vagy azt látom, hogy, vagy azt tapasztalom, hogy az állatvédelem jegyében uh, annak átszárgva uh, rendkívül durva dolgok történnek meg, amik uh, életelenesek és közösségesek. Mondhatnám a, a magyar levegőtenyésztés uh, tönkretételét uh, célzó akciókat, amelyekből aztán kiderült, hogy a uh, külföldi érdekeltségű, Konkurens élelmiszerűtő vállalatok álltak, lehet-e libát tenni, vagy nem lehet libát tenni, és ugye lehet a liba a, a, a vágyát hízásra kényszeríteni, vagy késztetni. Ez egy, ez egy kardinális vita volt, és ezt állatvédelmi kérdésnek sikerült átszázni. Sok-sok hasonló példát lehetne mondani, tehát ez az egyik véglet, a másik véglet pedig az, amikor. Az emberek brutálisan bántalmaznak állatokat, hát minden indok nélkül, pusztán csak, csak szaldi embertelenségből, és ennek nincsen következménye. Én, én történetesen fogadtam már egy kutyát uh, uh, nagyon nehezen felvizeztem meg, láthatóan olyan kutya volt, aki ütöttek, vágtak. Uh, van és és azt kifejezetten el tudom ítélni, amikor a, a, az emberek, mondjuk megugynak a kervendeljükért, és utána a, a, a, a Oké, okay, mi, mi, vár... konzul... mi várható? ettől a konzultációtól? Mi várható ettől a Ki a kezdeményező? Laci ki a, kezdem... Laci, ki a kezdeményező? Ki az, aki lehetővé tette ezt a konzultációt? Hát a kormány. À, maga a kormány, vagy pedig uh, vannal, amelyik uh, szerve ennek? de nem foglalkozom Rendben van, akkor erre térjünk vissza. Uh, a én, én még egyszer mondom a témát, az ügyet fontosnak érzem. Hát azért és, is te és, meg. És, és azt gondolom, igen, és, az, és azt gondolom, hogy, hogy de még egyszer mondom, még nem töltöttem két, tehát azért nem jutottam el, hogy, hogy kitöltsem, és, és uh, választok a kérdésekre, de magát az állatvédelő ügyébként én fontosnak, tartom, nekem két kutyám van, van, de, mint a, az azért vidéken érek is és gazdálkodom, van egyben birkám, van nem tudom, mennyi kecském. Tehát én, én szeretem az állatokat, én a, az állatokon valószínűleg is uh, nagyon szeretem. Nem mondom, hogy a lányomnak a macskájával ki vagyok békővel, mert hogy a kutyáig különének békülve a lányom macskájával. Ez, ez egy másik kérdés. van, én akár a jövő héten szívesen kitöltöm veled együtt. Uh, most egy egészen más uh, hírrel kapcsolatban kérdezem a reakciódat, vagy bárma reakciódat. Így szól fideszhu brutális, baloldali, kulturális erőszak városban. A keresztény kereszténygyűlölő Nidermüller Péter elvette a méltán híres művészeti műhelye Molnár Antal Zeneiskola elő az iskola számára felújított az városi Davianis utcában található épületet. Ebben az iskolában tanult valamikor Kocsis Zoltán, világhírű zongoraművész és Presszer Gábor a Fantasztikus Dalokat alkotó LGT alapítója is, és még sokan mások, akik egyébként e, a Pap Zsigmond féle filmet megnézik. Az intézményt kifejezetten a zeneiskola számára annak szakmai vezetésével egyeztetve újította fel az előző Fideszes vezetési önkormányzat, amely a szakmai elvárásoknak megfelelően zeneszobákkal, hangszigetelt ajtókkal, ablakokkal, Hangolóhységgel és próbatermekkel rendelkezik. A Vatamány Zsoltál vezetett előző önkormányzat képviselőtestületének szinte minden tagja belétve a jellegi városvezetéshez tartozó képviselőket is megszavazta, hogy az épületben a Molnár Antal a zeneiskola kapja helyet, ám ebben az új iskolában egy napot sem tudtak eltöltene a tanárok és a tanulók, mert a baloldali önkormányzat 2019 ősze óta nem adta birtokába, nem adta birtokba nekik, akik azóta is bizonytalanságban élnek. A több száz millió forintból felszerelt épületet most politikai célra használja fel az elszabadult hajó ágyúként romboló demokratikus koalíciós vezetés, ahelyett, hogy erzsébetvárosi művészpalanták tanulnának a nekik felújított iskolákban, modern 21. századi körülmények között most innen minden jel szerint egy kulturális Álarcott viselő kampány kampányközpont fogja mérgezni a levegőjét. a Fidesz Erzsébet szervezete felháborítónak tartja, hogy a baloldalára látszottra sem adva építé le Erzsébet város kulturális életét, és helyette Balos haveroknak játszó át az oktatás szolgálni, hivatott intézményt, a Fidesz felszólítja Nidermüller Pétert, aki minden bizonyos, a csütörtökön fél nyolckor kor rendelkezésemre áll, hogy haladéktalanul adjon hasonló felszereltség és kialakítású épületet az eléskola számára, ahová az a 600 növendék, akiktől ma az épületet elvette beköltözhet a Fidesz hogy milyen jogszabályt sértett a Niedermüller-féle politika, politikai rablóbanda pályasztatás során, és magyarázatot vár arra a Botrány-Botrányra halmozó baloldali vezetéstől beleértve mindenhez bólogató momentumot is, hogy a baloldal választási ígéreteit megszegve honnan veszi a bátorságot Erzsébetváros zenei közösségének a lenézésére és arcul csapására Fidesz-Erzsébetváros. Egy példa. Szerintem van lehez hasonló durva eset. az első kerületben, most olvastam Vénert Tibor kiválami részlet a a, a amiben megszólal a borsos Miklós emlék e, lakás ügyében, ahova az első követi önkormányzat, a polgármesterasszony a politikatörténeti intézetek kívánja a bekölteni egy, ha már te felolvasták, akkor én is olvasok, már is a, a, a, a Tibornak a levelét, mert szerintem rendkívül rendkívül tanulságos. Azt írja, hogy tiltakozó jegyzék, alulíró Dénár Tibor, művészettörténész. Ezzel mélyen elítélem, és a magyar kultúra és művészet rendkívül súlyos támadásnak minősítem, hogy a kommunisták által üldözött, a magyar művész egyik legkiemelkedőbb 20. századi híres megteremtő, borsos művész, dobrás művész, bármilyen a kommunista rendszer egyik utódintézménye, a politika történet intézet ez a magyar művészek csapása, amelynek a rendszerváltozásnak nevezett fordulat után 30 évvel nem szabadna megtörténnie Felszólítom az diretrikes állami és közösségi szerveket és szervezeteket, művészeti intézményeket, az művészet alkotóit, hogy védjék meg Borsos-Miklószogáció és étvétek óta borsos Miklós síriában Budapest, 2020 február 8 libor művészet történét. Hát tehát te nem is mondani, tehát tényleg, nem is értem. Te, azt a politika történeti intézetek, amelyik nem volt hajlandó be, betartani, még a bíróságítéleteket sem, és nem költözött ki a Kúria épületéből, azt most az elsőket önkormányzat megköltözteti a Borsos-Minkos emlékszobába, vagy a jemlék le, lakásba. Többenetes, többenetes. Te, nem is értem, többenetes. Hát... Uh... Ugye ez most nem tudok hozzászólni, mert ez egy új történet, ami a, a Damiani Csutca négyet illeti, az szoros összefüggésben van a színház és filmművészeti egyetemen történtekkel, és ma már inkább politikai színezettel bír ez a hír sem, mint szakmaival. Ez egy mondat volt, pont volt a végén. <gly> igen, igen, igen, igen, Halló, János. Hatás, ne. ellen hatás, talán fizikából tanultam, nem Á, voltam jó fizikából. Nem ne már, ne már, nem már, nem már. Tényleg, tényleg. Tehát, hogy, hogy jó, de én, nekem nem tudtam hogy a tepetést akarom, hogy a polgármester úr. Tehát, ó, én kérlek, annyira kicsit dolognak tartom. És, és miért az, hogy hatás ellen hatás, tehát az egyik egy legitim törvény által meghozott döntés, amely, uh, amely egyébként arról szól, hogy, hogy az értelmek vett egy új épület egyébként sokkal jobb fett, biztosítani. Tehát, le, lehet sok mindenről vitatkozni, politikai dolgokat, szempontokat behozni, de ez legalábbis nem arról szól, uh, hogy te elvegyél egy épületet, egy vadonatúj, vagy gyönyörűen felújított épületet elvegyél, egy művészítottási intézményről. hanem itt arról szól a szimulisztetéstében, hogy új épületegyüttes kapsz, pontszerű körülmények között tud oktatni, nem arról szól, hogy elveszél a lehetőséget az oktatástól. De te elvitatod a jogát adnak, hogy Nidermüller Péter így döntsön? Mondtam én miért. Hát azt mondtad, hogy az egyik az törvény alapon van, a másik pedig, hogy számodra nem tud meglepetést okozni a hetedik kerület Azt mondom, hogy ha hatás, hatás akkor ezt Én ezt nem állítottam, én azt mondtam, hogy én fizikából ezt tanultam, és én ezt érzékelem, hogy ez így van-e vagy sem, nem vagyok benne biztos, ezt tapasztalom. Nem csak itt én tapasztalom szépen. ezt, máshol is annak gondolom, mert szerintem mindegy négyelműleg például lépése a kicsinyes rosszindulatúk ártékony. Ezt, ezt a mondaná én. Hát köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Nem fogunk téma, mara, néma, téma nélkül maradni a jövő héten sem. Csak gondolkodtam, hogy erre most én mit lépjek, de hát, um, én nem vagyok a te nem vagyok Niedermüller Péter védőgyvédje. Én, én nem vagyok vagy, vagy, vagy én... vagy a védőgyvédje. De a ti kell. Én a lépését minősítettem, a döntését minősítettem, és nem őt mint ember. Értem. Amikor ez bekövetkezett, akkor ugye itt nincs tagadva az, hogy, hogy ez nem mentes attól, ahogy különböző politikai döntések, vagy furcsa szakmai döntések születtek a színházi egyetemmel kapcsolatban. Ugye azt mondta Niedermüller Péter, ami az elmúlt hónapokban is színházi és filmvészeti egyetem körül történt, az a magyar kulturális élet egyik legnagyobb szégyene. Aki reméli, hogy a Damian és utca 4 ugyanolyan központja lesz a hazai színházi kultúrának és művészetnek, mint amilyen az szf -e volt. Ami a modellváltást illeti, abba itt most 8 óra 4 perckor ugyan belekezhetünk, de egyrészt még nem vagyok előképpen felkészült, másrésztről, ha minden igaz, akkor majd Stumf Istvánt fogom elnyerni ehhez beszélgető nem kizárólag az SFL, hanem más egyetemek kapcsán is. Van, aki ezt a modellváltást ellenzi, van, aki ennek az egész lebonyolítását ellenzi és mindazok számára, akik egyébként emiatt önként vagy nem önként kiszorulnak a Színház és filmészeti Egyetemből, így próbálja őket kompenzálni. De a jó fejezeve ki magam vagy sem, csütörtökön el fogja mondani Nidermüller Péter. Rembe. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm. Szia. Jaj, Istenem. 061 egy 168 Bármi, csak a foghatóságról ne telefonáljanak, mert azzal nem tudok mit kezdeni, és kurvára nem is akarok. Nem az én dolgom. Van dolgom elég. 061 egy 168 Aztán felivom Göttinger Pált. Mat egy, kilenc, A csúszásért. Ráadásul még egy kicsit olvasni fogok. Lehet? Tessék, talán, <gül> pár 1983-ban született Budapesten. Rövidesen születésnapja lesz. Igen, igen, február vagyok. 2007-ben végzett a Színház és Filmvészet Egyetem színházrendező szakán Székely Gábor osztályában szakmai gyakorlatát Poznanban és Londonban töltötte, diplomarendezését diploma rendezését a Merlin színházban mutatta be, és aztán sok minden más szerepel itt. 2017-től 19-ig a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház főrendező jelleg szabadúszó együttműködésben az Orlai Produkciós Irodával, a Kőszegi Várszínházal a Manna Produkcióval, a, Momentum társ, a Momentán Társulata, bocsánat, a Delta Produkcióval, a Szegedi Nemzeti Színház Opera korábban a Pesti Magyar Színi Akadémia, később a Modellváltásig a Színház és művészeti Egyetem uradója Meddig? Kérem? Meddig volt az óradója? Távol 10 tanítottam, fél voltam, csak most kerültem oda. Aztán pedig nem isztak többi. Rendezői munkája mellett színészként, zenészként és színpadi szerzőként is aktív. Én tegnap nem voltam rest és képzelje. Mi tegnap ugye nem tegeződtünk össze? Eddig nem. Eddig nem. És most összetegeződünk, vagy sem? Megtisztel. Szias. Hát megtisztel az túlzás, mert apukámnál az megtisztel, én nálam. itt van egy 2009 oh. Universal Music, Furkin' Furkin' Full of Beer. Úgyhogy van Furkin lemezem. <laughs> hát ö, örülök, ha megmarad az utókadnak már így is. Uh, Pali Pál Göttinger lead vocal, akusztik gitár, Irish Whistles. Uh, és akkor menjünk egy lépéssel közelebb a mai beszélgetéshez, hez uh, mármint az aprópójához Götinger Pál a Facebookon az alábbi szöveget tette közzé aztán visszamegyek és kérdezek, de előbb felolvasom az egészet egyben, mert annak idején posztlett tanáról azt tanultam a bölcsészkaron, hogy nem, mert hogyha a téma ismerette befolyásolja a diákságot. 19 évesen kerültem oda a főiskolai kollégiumba főiskolának hívtuk, mi is pedig akkor már egyetem volt új szobatársaim orosz Dénes azóta forgatókönyvű és lett, és Szabó Máti rendező rendezőlet egy ideig színházigazgató is, vártak az ajtóban is felkiáltottak dr. Göttinger Bizottmány fordalmi bizotmány elnöke, mert hogy szakállan volt, ott helyben megalakultunk. Öt évig éltem itt a tetőn, ez egy kis kutrica volt, ami kimagaslott a vasutca 2C egyébként lapos tetejéből, mintha egy kis állomásházat pöttyintettek volna oda a város fölé, odaföl már csak az az egy szoba volt, meg, meg a mosókonyha. <coughs> az ablakon át ki lehetett lá mászni, és a háztetőkön át kijutni egészen a Rákóczi útig, és végignézni Budapesttel. Egyel alattunk az utolsó igazi emeleten, a hetediken, Tiszeker Lajos, akkori főtitkár érdekért lejjebb sorakoztak a kollégiumi szobák egészen a negyedikig, aztán a harmadikon a gazdasági, a másodikon a padlás és könyvtár, aztán lejjebb a büfé, aztán lejjebb az ódri, ennél lejjebb nem mentünk, mert ott öltözők voltak, és mi rendező hallgatók voltunk, nem voltunk oda bejáratosak. Ennek az egész építménynek a legtetején az a világító ablakú kis őrház még egyszer annyit ért, mint az egész iskola. Az éjszakában nyúló viták és röhögések, az emelkedett eszmecser és a sziporkázó marháskodás összenemesült keveréke, egymás görcseinek, félelmeinek kigunyolása és közben mély megértése, egymás vizsgáinak végtelen lelki-szellemi masszírozása, egymás alakulásának végigkísérése faragott belülem felnőttet. A legfontosabbakat, hogy legyen saját véleményünk, ne esünk hasra a mesterek előtt, ne hagyjuk magunkat megnyomorítani. Hozzuk ki a legtöbbet az egészből, és kapaszkodjunk össze, ahogyan csak erőnkből telik, ezeket ott tanultam. És mert én is ott voltam ebből, tudom, hogy nincsen olyan, hogy valaki felhasználták volna a diákságot valamire, ilyen olyan, pláne politikai célokra nincs. Aki ott volt, tudja, hogy nem is lehetett volna, mert nem a tanárainkkal voltunk elfoglalva, persze voltak, akik tiszt, akiket tiszteltünk, de még azokat is kinevettük, hanem saját magunkkal, azaz egymással, életünk legfontosabb öt évével. A képeket, mert hogy vannak képek is, amelyeket nagy reményeim szerint a tévénészek számára az interneten keresztül fogom tudni majd bemutatni. Tehát a képeket döglött filmre fotóztam, valamkor 2003-ban vagy 2004-ben, és kézzel hívtam elő a Szentkirály utcában. A laborban a tárcamben tapicskoltam, az a tárgy maga is, vagy 50 éves lehetett, ki mindenki tapicskolhatott már benne addigra a te jó ég. Sajnos emiatt aztán, mivel csak akkor egyszer próbáltam ezt ki, és nem gyakoroltam, a gépeit is alig tudtam kezelni, a fixit le rendesen, a fotók tönkrementek mentek mostanra, de így még talán jobb is. Sose gondoltam volna, hogy egyszer fontosak lesznek. Mindenkinek, aki valaha megfordult a 81-es szobában, ezúton küldöm ezeket. Ők is a tanáraim voltak, nem fogom elfelejteni. Először is egy apróságot hat kérdezzek meg, ami nekem szembeötlő volt. Ha igaz a hír, és te Budapesten születtél, akkor miért voltál kollégista? Addigra már Budaörsön laktunk, és ez... Budaörsön is annyira messze? Nincs annyira messze, de az már, mivel Pest megye, ezért feljogosított álland kollégiumi helyet kérjek, amit nem kaptam volna, hogy ebben az egyébként négy ágyas nem maradt volna egy ágy. <kül> Úgyhogy ez egy másli volt. Miért akarták kollégistam önni? Mert addigra már elég sok mindenkit ismertem, aki ott tanult, vagy, vagy ott élt, és tudtam, hogy az iskolának nagyon fontos része az együttlakás. Ez egy olyan stúdium, ami reggel 8 körül kezdődik és hajnali ig tart minden nap. És nem érettem magamban, akkor olyan sokat hozzáadna ehhez napi másfél óra bumlizás. Jó döntés volt? És a legjobb döntés volt. Abszolút, ha az idő. Elnézést, ha érzékeny helyekre kérdezek rá, ez egy négy ágyas szoba volt, de szó volt Orosz Dénesről, Szabó Mátéról róla, de ki volt a negyedik? Géci Zoltán volt a negyedik, amikor én oda kerültem, aztán persze, mivel nem egyéb folyomból voltunk, volt fluktuáció. Ez egy mekkora szoba volt? Hát ez lehetett 15 előtt négyetni, ez egy átalakított ő, szolgálati lakás volt, tehát volt egy kis nappalija, meg egy kis külön helyisége és saját zuhanyzója, ami egyébként nem volt az összes többi kollégiumi szobállak, úgyhogy nagyon úri helynek számított. Kinek lehetett korábban a szolgálati lakása? Valószínűleg a Tiszeker-Lajosé volt, én nem tudom, mert ez jó rég volt már, te vannak a 60-as években, vagy előtte. A plusz helyiség az mi volt? Az volt a fürdőszoba? Nem, ott, ott egy gyács volt, és akkor a nagy szobában három. Jó, hát itt sem voltatok nagyon helybőviben. Ó, egyáltalán nem, de az is igaz, hogy nem nagyon sokat időt töltöttünk ott. Tehát az előbb próbáltam mondani, hogy mennyire időigényes foglalkozás foglalkozás volt oda járni. Tehát az, amikor az ember 18 órás munkára, akkor tárunk az vágyom, arra az a volt. Mind a négy évet, vagy hány évet töltöttél ott? Öt évet voltam. Akkor még négy éves volt, a résztem, de én nem védőszakos voltam, úgyhogy öt évet volt. Ugyanebben a szobában. Igen. A 81-esben. Igen. A 81-esben valaha is visszatértél azt követően, hogy végeztél. Megpróbáltam, de amikor arra felek akkor ott már persze lakok voltak, és nem valahogy ott, amikor a légcső megálltam, akkor nem tűnt valahogy organikusnak, hogy megogjazzak a járni. És nem szavartam őket. Ez a változás, amiről beszélsz, és ami nem tartozik szorosan a témához, de nekem ugye az a dolga, amit riporternek, hogy kérdezzek, tehát hogy ez egyébként visszaállt, vagy ki tudja mivé állt vissza lakássá, ez mit mutat, hogy ez egyébként egy milyen helyisége volt a kollégiumnak, vagy ez hol helyezkedett el, mert az ember azt feltételezni, hogy a kollégiumi szoba volt X évben, az kollégiumi szoba marad Y évben is. Valószínűleg kollégium volt, nem tudom, én nem tudom honnan be. Hány kollegista volt összesen? Nehezemre esik emlékezni, összemnéztem. És ahogy te mondtad, a szobákban nem voltak tekintettel arra, hogy ki hanyadikos. Így van, ez. Ez, á, nem, ez nem teljesen volt, így volt. A Tiszeker volt a kollegini akkor, aki egyébként a főtitkár is, és neki volt egy komplikált szempontrendszer, hogy hogyan rakogatta össze az embereket. Ráadásul volt például egy policy arra vonatkozóan, hogy párkapcsolatban élő például kérhették, hogy kapjanak közös szobát, meg szóval voltak ilyen rakoskartások, de nálunk mi rendezők voltunk, és nálunk úgy játtak ki magát, hogy itt különböző folyamból voltak a rendezők egy szobában. A, és ti egy év folyam voltatok, vagy különböző folyam? Különböző folyamok voltak. De nem gondolom, hogy nem volt jelentősége. Hát ott is akkor nem volt semmi érszények jelentősége, mert valaki az ajtó, itt fogok mondtuk egy nagyszerű ott az ágyad, főzött kávét. A, mire volt elég ez a terület? Vagy mire nem? Hát a, a, ez a félájút elalvásra elemőségesen elegendő volt, de ennél sokkal többet tudott, mert valójában ez, ez valódi szellemi központ volt, szerintem vagy én nekem az emléke ez, és ezért is írtam ezt a töveget, hiszen mindenki különböző fokozatainál tartott éppen a stúdiumának, és a akkori nehézségeit, kimiait, örömeit nem, nem tudta nem hazahozni, tehát a bőségesen ki lehetett tárgyalni, lehetett hozzá viszonyulni, lehetett uh, azzal segíteni a másiknak, hogy a problémáját nevetségesítettük, ha éppen azt tűntjük, hogy ott most vagy komolyan menni, ha az. Az oroszénes például akkoriban újságíró is volt, a boxnak dolgozott, és ezért szímszifikákat uh, is írt, meg uh, mindenféle cikkeket, nagy interjúkat csinált például a besenyeivel, meg... és akkor azok, a dolgozott, akkor felolvasod belőle pasztusokat, azon vitáztunk. De volt benne egy ilyen, nem tudom, de furcsán fog a szó, de, de jónak találom, volt benne egy ilyen tunkolás. Tunkolás, hát. Tehát, amit az egyetemben, mint szellemi táplálékot felkínáltak, a ne kitunkoltuk a kányér Akkor, amikor rögzítetted ezeket a képeket, amelyek itt vannak előttem, és amelyeket talán Ádám, aki nekem segítségemre van itt az adás lebonyolításában, a nézők számára lehetővé tesz, hogy ők is láthassák, ezek valamiféle konkrét célból készültek, vagy csak úgy születtek? Szarultuk a fotózás technikájáról, Gozón Francisco Operatőrt volt egy ilyen fotózás óravevű stúdium, aminek a nagy része egyébként nagy fotómesterek munkáinak a ö, szemléléséből és az arról a beszélgetésből állt, de azért a technikával is meg kellett ismerkedni, maga ezt nagyon fontosnak találta, hogy már csak a kezünket a fixírbe, és érezzük meg azt a fotont, ami elhagyta egy ember bőrét valamikor régen és most oda tehát ezt előttette, és ezért kaptunk jogot arra, hogy a laborban játszunk. Nem szántam egyébként publikusnak ezeket, hát hogyha valaki látja a fotókat, akkor látja, hogy ezek megjelentősen működve működik készültek. De az örömét annak, hogy, hogy fenyképezőgéppel mászkálok, és aztán valahogy abból két keletkezik előtt, akkor pont jól jött, hogy jeleszem. Egy másodperc szürelm lesz egy szolgálati közlemény, vagy szolgálati kérdés. Ádám, tudjuk mutatni Igen, a képeket? Igen, Igen. Jó. Igen. Um, nem kell, hogy sorrendiséget tartsunk, mert az csak bonyolítaná a helyzetet, de aki uh, az interneten úgy követi a beszélgetésünket, hogy közben képet is lát, az látni fogja Göttinger párnak a fotóit. Csak mondatokat mondok, uh, a lépcsőház vége a vasúca 2. C8. emeletén, a 81-es szoba ajtaja belülről, orosz -dénes lakrésze a teakonyhával, orosz -dénes saját lakrészében Vudi eleről fejteget valamit, a polc nem volt túl sok hely, orosz-dénes asztala, a bejárat melletti kis szekrény, Szabó Mét Máté ágyja a cuccaival, az én íróasztalom és a cuccaim, és így tovább, és így tovább. Géci Zoltán színő növendék a zuhanyzó előtt, rend volt a maga módján, és itt álljunk is meg, hogy rend volt a maga módján. Beleért hogy azért ezt a táblát ezt azért érdemes megnézni, mert azért ez nem semmi. Um, annak idején, amikor én ugye elég el nem ítélhető módon sokkal idősebb vagyok, mint te, és hát ott voltam a Magyar Rádióban akkor, amikor a média háború szele bejött a nyitott vagy csukott ablakon, és ez egyebek között úgy valósult meg, hogy bejött Er László, adófőnök intendáns és letépdesett a falról mindenféle plakátot mondván, hogy itt rendnek kell lennie, és hogy néznek ki ezek a szobák, ami bellem őszinte döbbenetet váltott ki, mert utoljára rám így a katonaságnál szóltak, lehetséges, hogy a szüleim annak idén a kis is próbáltak rendet teremteni, de hát akkor már jóval idősebb voltam. És mindez azért jut az eszembe, én hosszan beszélgettem Szarka Gáborral, és előtte is volt, hogy a magunk módján kommunikáltunk. Az egészen döbbenetes volt számomra, és majd a beszélgetés folyamán talán jobban fogom tudni artikulálni a gondolataimat, mint ahogy most először megfogalmazom. Tehát amikor Szarka Gábor sajnos a budapest, a, a Pesti srácok, nem budapest, hanem pestis srácok igénybevételével, budapest televízió, úgy mutatták be az immáron elhagyott vasutcai kollégiumot, mint a tárházát a tekintetben, hogy hát ilyen körülmények között a disznók sem élnek, és hát nyilvánvaló, hogy akik ilyen életkörülmények között élnek, azok más gazságokra is képesek. És egyrészt azt éreztem én, Fiala János konkrétan, hogy embereknek az intim szférájában gyalogoltak, különös tekintettel arra, hogy módjukba se állt az, hogy eltakarítsák onnan a szemetüket, vagy adott esetben az ajtóba álljanak, és azt mondják, hogy ehhez semmi köze nincs másnak, beleértve, hogy ők milyen körülmények között éltek, és hogy abból egyébként a későbbi művészeti művészi teljesítményükre milyen következtetést lehet levonni, hát azért ez más csodákra is alkalmassá tenni azokat, akik ezt a, ezeket a mondatokat mondták, de ezek a gondolatok jutottak az eszembe ezeknek a fényképeknek a láttán, amelyeket egyébként ma sajnos, vagy hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó Szarka Gábor, SZF-kancellár nyugodtan használhatna kép demonstrációképpen mondván, hogy Láma Göttinger és a szobjatársai is voltak különbek annál, mint amit ő most tapasztalt, hiszen ilyen körülmények között nem lett volna szabad létezni. Miközben hát az az igazság, hogy én is léteztem hasonló körülmények között, és talán a mostani teljesítményem, vagy az, amit én az életem folyamán alkottam, vagy tettem, vagy nem tettem, az mégsem hozható egyenes összefüggésbe azzal, hogy egy kollégium, vagy nem kollégium, és szomában én magam nem voltam sosem kollégista, milyen körülmények között éltem. Ugyanakkor valamiért Szarka Gábor és társai úgy gondolták, hogy ezzel valamit bizonyítani fognak tudni mindazok számára, akik egyébként nem értették meg, hogy miért is volt szükség ennek a térnek az elfoglalására. Én most nem arra kérlek téged, hogy ennek a térnek az elfoglalásáról beszélj, hanem arról, hogy neked kellene primér vagy szekundér szégyenérzetet érezned, amiatt, mert ma a fiala 2021. február 9-én venné magának a bátorságot, és azt mondaná, hogy Göttinger, Göttinger, te annyi mindent csináltál az életedben, miért kell neked lejáratni magad a 16 fényként? A hát egyrészt ahogy végig gondolom, az ott, ami stúdiumak, vagy általában a színházban alkotott elképzeléseimnek, hogy annak lenne köze ahhoz, hogy rend van-e a hálószobámban erről, hogy nincs összefüggés. A gyönazonosságnak egyébként van, tehát az, hogy valaki egy rendetlen ember, az akik egy, nincsen egyéb következménye, de az, hogy ő maga rendben legyen, saját magával és úgy éljen, ahogy, ahogy akar, ez ennek van jelentősége. Egyrészt a rendről értette, hogy, hogy mondható mondatokat keresnek. És ez egy mondható mondat, jól hangzik, lehet igénygetni, lehet rajta rúgózni, most például erről így sok szó van, hogy ne legyen arról szó, amiről egyébként ez az egész történet és aminek egyébként szakmai tartalma is van, tehát teljesen biztos vagyok benne, hogy a, az új kampuszon körbe fogják vinni a diákokat, és biztén meg, hogy az ötes küzdoltókészülék teljesen rendben van, és uh, ezért a számból meg magukat. Hát én ezt nem, nem, nem, nem látom egy színházi vagy művészeti kérdésnek egyáltalában. Ugye hát, ami a konnektorokat illeti, talán az, ez itt nem tudom, hanyadik kép, ugye a konnektorokból lehetett tudni, hogy a szoba más célokat szolgált, azelőtt a 70-es években például betegszoba volt, illetve egy másik kép senki nem emlékszik, hogy ez mi volt ez a szárnya falon, valaki sokkal korábban hagyta ott, és mi sem vettük le sőt, amikor 2014 környékén rákérdeztem, az akkori főiskolások biztosan állították, hogy még megvolt az, hogy a főiskolának, egyetemnek mennyi pénze volt, és hogy ebből mire költött ezt később az igénytelenséggel úgy összefüggésbe hozni, hogy egyébként a kollegisták maguk, ez ugye ez volt a, ez volt a szakkifejezés, amit most a lányom albérletének elhagyása után egy másik bérleménybe költözés kapcsán most magamnak is volt módom hallani. Ez a tisztasági festés, ez valami olyan mértékben... Tehát én, én nem tudom, hogy valaha is láttam-e, vagy valaha is hallottam-e azt, hogy egyébként önszorgalomból tisztasági festésnek álltak volna neki kollégiumi tanulók különös tekintettel arra, hogyha egyébként ott ilyen tevékenységet folytattak, az nem tisztasági festés volt, hanem grafitizés, és a grafitizés és a tisztasági festés közötti különbséget, ha angarázni tudnám, akkor nyilvánvalóan nem ülnék itt. Ugyanakkor mégis ez a pedantériára való utalás valami olyan, mint amit én 1993-ban éltem meg, és ami valami olyan üzenet általam meg nem határozható rétek számára, akik nyilvánvalóan azáltal fognak szimpátiát érezni az új vezetés iránt, hogy mégsem lehet ilyen körülmények között normálisan élni, miközben, hogyha valaki látta Eszterházi Péter dolgozószobáját, Hát azt tudhatja, hogy ott legfeljebb a mester ismerte ki magát, és az nem a híres rendjéről ö, volt nevezetes. Az, hogy ez egy ilyen hangulatteremtő dologgá vált, különös tekintetől a te fényképeid láttán, ez valami olyan kontrasztot ébresztett benne, mint hogyha a Göttingernek azt mondanák, íme közelebb a 40-hez, mint a 30-hoz, hogy fiam, tegyél rendet a szobádban, így nem lehet filmrendező, így nem lehet színházrendező, így nem lehet zenész, így nem lehet semmi sem. Figyelj, végignézzük a művészet történet évszázadait, és csak a pedáns, rendes katonásan hajtogató embert látunk. Nem, nem így van. Hát, Ugyanakkor már a témát sem magát így tartom érdekesnek, hogy nem van-e vagy nem, hanem van -e. annak viszont igenis van jelentősége az ott töltött évek emberi minősége, szellemi minősége, és a művészet szempontjából is, hogy ezek élőhelyek voltak. Pont olyanok voltak, mint az emberek, akik benne laktak, és ráadásul a generációk összintettek is egymásra. Azért örültem, hogy ez a szárnyas képen őkkerült, mert ez nem a miénk volt, de eztünkbe se jutott volna levenni, mert az egyszer valaha a nem látott útban egy színét hallgatónak fontos volt. És az ő teljesítményével, ő küzdelmeivel, ő kudarcaival együtt éltünk ott, az is benne volt ebben a Mit Mindenki véletlenül tudom, hogy ez a lépcsőforduló, ami... Aminek a képe ott van, azon oda rogyott le egy pályatársam a 60-as évek végén. Elvékezett a helyre, hogy ő a vizsgálja után, ami rosszul sikerült, ott őt le és próbálta, hogy mi van, és én azokat a lépcsőket koptattam minden nap. Azt van, hogy ezt akarom hangsúlyozni, hogy egy 19 évesen kerültem oda, 24 éves koromig voltam ott. Ebben a korban az ember, de egyébként korábban is rendszeresen fogékony a helyszellemére. Ez a Belép az altón és tudja. Én a pianista gináziumban jártam, az, az, az első évnyitón, ahol ott voltam, akkor hatosztályos gimli volt, tehát tizenvalahány évesen, akkor az évnyitón, megnyitották az iskola 270-valahány az itt a Azt tudta az ember, abban a pillanatban egy gyerek is, hogy ennek mi a súlya, mi a tartalma, és mi és mással, sem töltötte az időt, mint hogy viszonyult ehhez valahogy. És ezt ez a ház, is nagyon tudtam. Életszerűtlen, amit kérdezek, de ezzel együtt kérdezem, hogy annak idején, amikor te ott kolegista volt, valaha is látogatott Teod a tanár, vagy bárki a kollégium részéről, és aztán a látogatása folyamán szóvá tette az ottani állapotokat, mint holmi kihelyezett szülő? Nem ez nem fordult elő, felnőttként voltunk ezzel. Vagyik volt takarító nő, <gül> <gül> tehát az, hogy hogy ne álljon a, a ragacsos mocsokánól képviselődött az iskola. De, de vajon a, a, a, a takarítónőnek volt-e instrukciója arra nézve, hogy mihez nyúlhat és mihez nem, amit aztán ő vagy betartott, vagy sem? Hát ha nem volt számára a kiszta, azért elég gyorsan ami már is felállített megtenni. De uh, valószínű szolgáltatás volt, amit fizettünk ez nem ugyanes volt a kollégium tehát vendelkezésünk, hát minden a munkára fókuszáltunk és ahogy, csak azzal foglalkoztunk, ami ahhoz kell szimbolikus térfoglalásról beszélnek egyesek, vagy igazuk van, vagy sem az, ami az elmúlt napokban történt, hozzátéve, hogy nagy valószínűséggel más tulajdonába kerül az épület, más lesz majd a hasznosulása is, téged érzelmileg, értelmileg foglalkoztat-e, és ha igen, hogyan, ha nem, akkor köszönöm, és elköszönök. Természetesen foglalkoztat, hát fáj, fáj. és én azt akarom ezzel valahogy elmondani, hogy én egy, én egy konzervatív fiú vagyok a Töretlen hagyomány tiszteletére vettem nevelve, budán voltam, kisgyerek, valahogy, valahogy az, hogy a, a, a töretlen hagyomány nem lehet mesterségesen újra előállítani, ezért akkor is értékes, hogyha Abid leszőjebb megújításra szorul, vagy álladó kritikára szorul, de maga a töretlen hagyomány, amit védelmi érték, erre nagyon negatív lehet És ezt én nekem a főiskolára, amikor bekerültem, akkor ez mert te sok volt, hiszen Teljesen sem hagyom az emberek közé csökkentem, de azt tapasztaltam, hogy azok nem meggyengítik ezt az apiküdömet, hanem felelősségtítik. És a jövőn tudatosan jöttem el onnan, mint egy régi iskola aludnia. Tehát, hogy, hogy ezt a. a igenis érzem, megérint ez, és ez egy olyasmi, amit ha lenne gyerekem, akkor belenevelnék, hogy az iskoláját, azt becsüljem meg. Az, az, az. Elég szó, amikor most ebben a nagy vitaszkodásban, ami az ötöbbi hónapokban volt, a Karsai ö, azt mondta, hogy miért akarják elvenni az iskolánkat, és akkor ment a nagy felháborozás, hogy miért mondja, hogy az övé elszólt magát. De hát azért szerelmére én az Ászáns iskolában is úgy zivatkozom, hogy az iskolám, a gimnáziumjóban is úgy zivatkozom, hogy az iskolám. A személyes történet, ami kötődik és ami által felnőtté vált, az, az egy halálosan értékes dolog. És ez ezeknek a mostani hallgatóknak, akik ott vannak, hogy 2000 után születtek, biztos, hogy semmi közük ahhoz, amiről ez a ment, viszont a saját legfontosabb ötérükhöz még nagyon tervesen közük van, és oda lett egy sebejtve igazán teljesen fogoslegesen. Végül is mondtam neked valamit, amikor felkértelek a beszélgetésre, és abból sok mindent megvalósítottam, de azt, amit mondtam neked, azt, azt az egyet nem. Azt kérdezem tőled, és nem mondtam igazat, hiszen akkor ez az utolsó kérdésem. Ezzel a témakörrel, nevezzük témakörnek, szinázis filmművészeti egyetem ma nagyon sok ember találkozik, aki vagy kíváncsi rá, vagy sem, vagy egyes részeire kíváncsi és más részeire nem, vagy egyáltalán nem kíváncsi rá, vagy annyira fontosnak tartja, hogy követi Facebookon adott esetben elment vasúcai eseményekre. Most vegyük figyelembe azokat, akik minimális érdeklődést mutatnak, vagy semmiet, de kénytelenek találkozni a Színház és filmészeti Egyetemmel, mert az RTL Klub híradójától kezdve a magyar televízió híradójáig, a legkülönböző fórumokon mutatnak róla képeket, olvashat róla, beleakad a szeme, akár akarja, akarni, akár nem, legfeljebb nem időzik vele hosszasan. Szerinted mindaz, ami történt a Színázis Filmvészeti Egyetemen, annak teljes spektrumában, hosszában, széltében, az összes dimenzióban, eh, annak azt számára is van-e a szó átvitt értelmében üzenete, aki minimálisan se érdeklődik iránta, érthető -e ez a történet, azok számára, akik nagyjából annyit látnak egy villanypóznából, mint amennyit a Bécs-Budapest gyorsvonatból látni lehet. Vagy egy tgv -ből. De a TGV nem jó példa, mert az annyira gyors, hogy az semmi se lehet látni a villanypóznából. Magyarországon hál' is lennek, vagy sajnos, megfelelő rész aláhúzandó, ilyen gyorsvonatok még nincsenek. De mit gondolsz te erről a gyorsvonati villanypóznáról? Én ugyan ugyanezt tudom szajkózni, csak hogy a töretlen hagyomány védelme az közös legyen. De, szóval ez, nyilvánvaló kell, nyilvánvaló legy, egy de egy ez nyilvánvaló kell, hogy legyen annak a számára is, aki minimális érdeklődéssel mutat az egyetem iránt. Azt hiszem, hogy igen. Igen, mert ezt körülhatárolja egy, egy, egy országnak a kulturális ö, hagyományait, beidegződését. Ezek a generációk, akik ott végeztek, de még, ez egy nagyon kicsi egyetem, de hatása reszletesen szép át, is régen még inkább az, hiszen az ott részek igazi országos tárok voltak, sok ember nagyon pontos emlékeit állították elő színpadokról, vagy filmekről, és ahhoz a gondolkodást, ahhoz a művészeti muníciót a kezek között, a falak között tették össze. Ez, ez akkor is kell, hogy szárítson, hogy ha valaki csak az Egrincsinagok filmbe emlékszik a Magyar filmtörténetből, de hogy ha arra emlékszik, azok is odják. Mindenki van nem, Ez nem ok És a politikai okokból, vagy félremagyarázás okán valakit, valaki ezt a témát egészen másfajta képen értelmezi, mint ahogy számodra az értelmezhető. Te azt betudod az emberi gyarlóságnak, befolyásolhatóságnak, vagy nem tulajdonítasz neki jelentőséget, vagy jelentőséget tulajdonítasz, és leállsz vele vitatkozni? Melyik, vagy egyik se? Hát, ha valaki kimondottan engem szólítana meg ezzel, akkor természetesen az adott dialog minőséged önteni el, hogy azt látnám, hogy nem ember részt venni, vagy nem. Tehát egy facebook troll, az másik beszélgető van más, mondjuk valaki, aki azt mondja, hogy mi baj, ott van, jobb lesz az iskola. Tehát, hogy, hogy van olyan beszélgetesebben résztenék valami nem Az én demokráciát elfogásomnak azért fontos része, hogy eldöntöm, milyen dialógusban beszéljük, és merjük bennem. De igen, igen, lehet, igenis arról általános érvényi mondatokat lehet mondani, hogy ezért miért káros, vagy mondjuk az, hogy egy egyetem meghatározza a saját maga tárgyát, és ne eldönti, hogy ebben a közösségnek kit be, és a saját magazenti elvet, az a bizonyos autonómia, amiről nagyon sok volt most, ez egy egyetemes, nagy, európai érték, sok ezer édes hagyományú, és védelembe szorul. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm szépen, hogy beszélhettem itt előtt. Göttinger pát hallottak. Ez a Fölkin, 061-9111-168 2021. február 9-e, kedvan és 2 perc lesz, hánynyatt 9 a, a kejfeje Ancsiból, még 17 perc van hátra. Nem állítanám, hogy mindent elmondtam, ami a fejemben van, de kellően elfáradtam ahhoz, tehát nem nagyon volt, miben elfáradnom, hogy nagyon sokat már ne beszéljek zene szövegarány mostantól kifejezetten azon múlik, hogy jelentkeznek-e a 061 as telefonszámon. Ha nem, zene fog szólni. Younger used to be a finer man, as ever you'd see the Prince of Wales. He said to me, come join the British Army. to ro ro made me mind out what to do. I work my ticket home to you and hug the British Army. képek volt, most tostarja bevezett, a jó jó kis sorolt. És ahogy, ahogy a Palival beszélgetettük, itt nekem van szerencsém is mert lettem dolgozom a főrkédnél. Valahogy egy, egy nagyon emberős. De áll a visszafogottabban a intelligensségen, ahogy a fél az hogy erre pe kíváncsi nek hogy bele. megvalan. Megbelekötek csak arra bajni kívanci hogy hogy. Köszönöm, szépen 061-9-111-168 internet ide internet oda soha nem fogok belenyugodni a hallgatói aktivitás hiányába 06191168. just before i rose to travel up comes a band of footmen and likewise captain i first produced my pistol for she stole away my but i couldn't shoot the so a i was taken A meg ezt nem tettem szépen most szembe megy a koncepciómmal. Rutka Besenyi Besenyei Ferenc, Tolnai Klári, Mensáros László, Márkus László, Sota Irén, Hauman Péter, Töröcsik Mari. Rutkai Éva, Darvas Iván, Darvas Iván, Tolnai Klári. Ki legyen? 061-911-168. egy telefon. Rutkai Éva, Besenyei Ferenc, Tolnai Klári és Mensáros László, Márkus László, Sota Irén, Hauman Péter, Töröcsik Mari, Rutkai Éva és Darvasiván, Iván, Csak Darvasi Iván, Tolnai Klári. mondjam el harmadszor. Rutka Éva, Besenyei Ferenc, Tolnai Klári és Mensáros László, Márkos László, Csota Irén, Hauman Péter. Na, csak hogy. Igen? Darvas Iván. Csak Darvas Iván? Igen. Értettem. Jöreged, Besenyei is jó lenne. Ez az is jó lenne, ez így ebben a formában, hogy úgy mondjam. Éged, én azt felelem, veled maradok, mert örülök a szemedben a fénynek, mely minden sarkot puhán beragyog. Jöreged. Jó reggel kívánok, sosajén szeretném hallani. Köszönöm szépen szép napot! Viszont ez az internetes csúszás. Ez van itt a műéppálya helyett. Ez is olyan, mint egy Talán ha Rutka éva bele, fér még. Nem. Tőle tanultam, semmi sem éphet tőle legelső szavadnál tudtam, te vagy, kit követnem kell. Hisz bárhová így, én is arra lépek, hogy lássanak, csak ennyit akarok. Te azt kérdezed, szeretlete téged, mire én azt felelem? Szabadnál tudtam, te vagy, kit követnem kell, hisz bárhová még én is arra lépek, hogy lással, csak ennyit akarok, de azt kérdezed szeretleted. de nosztora... Még nem csinálok egymás után, két szar műsort addig ne írjanak le. A telefonnal. Ez volt a Kejfej Jancsi, 2021. február 9-én elkészítésében közreműködtek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis Hanem nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk. kokat gmail.com. Ahogy anyukám mondanál, lőpá.